Kapitel 35 Så holdt Josiah påske for Jehova i Jerusalem, og de slaktet påskoffere på den fjortende dagen i den første måneden. Og han satte prestene over de ting som de skulle ta hånd om, og oppmuntret dem til tjenesten ved Jehovas hus. Videre sa han til i vittne, Israels lærere, de som var hellige for Jehova, «Sett den hellige ark i det huset som Salomo, Davids sønn, Israels konge har bygd. Dere skal ikke ha den som en bør på skulderen. Tjen nå Jehova deres Gud og hans folk Israel, og gjør dere rede i henhold til deres forfedres hus etter deres avdelinger, ifølge det som er skrevet av David, Israels konge, og ifølge det som er skrevet av hans sønn Salomo. Og still dere på det hellige sted etter forfedrenes hus klasser for deres brødre, folkets sønner og den delen av ett fedrehus som tilhører levittene. Og slakt påskoffere og hellige dere, og gjør i stand for deres brødre, så dere handler etter Jehovas ord ved Moses. Josiah ga nå som bidrag til folkets sønner småfe, værlam og bukkje, alt sammen til påskoffrene for alle som befant seg der, i et antall av 30 000 og kveg tre tusen dyr. Disse var fra kongens eiendom. O hans fyrster ga bidrag som en frivillig offergave til folket, til prestene og til levittene. Hilkia og Zakaria og Jeiel, som var ledere for den sanne Guds hus, ga prestene 2600 dyr til påskoffrene og 300 stycker kveg. Og Konania og hans brødre Shemaya och Netanel og Hashabia og Jejel og Josabad, de överste blant levittene, ga som bidrag til levittene fem dyr til påskoffere og 500 hundre stykker kveg. Og tjenesten ble ordnet, og prestene ble stående på sine plasser, og levittene etter sine avdelinger i samsvar med kongens påbud. Og de gikk i gang med å slakte påskoffere, og prestene stenket blodet fra deres hånd mens levittene flodde av skinnene. Videre gjorde de i stand brennoffrene for å gi dem til klassene etter fedrehus til folkets sønner så de kunne frambæres for Jehova i samsvar med det som står skrevet i Moses bok, og på samme måte med kveget. Og de tilberedte så påskoffere over illen i samsvar med skikken, og de ting som var blitt heliget tilberedte de i vanlige gryter, og i rundbundete gryter og i gjestebudskåler, og deretter skyndte de sig å bringe det til alle folkets sønner. Og etterpå gjorde de i stand til seg selv og til prestene, for prestene, Aarons sønner, var opptatt med å offre brennoffrene og fettstykkene helt til om natten, og levittene gjorde i stand til seg selv og til prestene, Aarons sønner. Og sangerne, Asafs sønner, var på sin post i samsvar med påbudet fra David og Asaf og Heman og Jedutun, kongens synseier. Og portvaktene var ved de forskjellige portene. Det var ikke nødvendig for dem å gå fra sin tjeneste, for deres brødre, levittene, gjorde i stand til dem. Og hele tjenesten for Jehova ble ordnet på den dagen for at den skulle holde påsken og offre brennoffrene på Jehovas alter i samsvar med kong Josias påbud. Og de av Israels sønner som befant seg der tok til å holde påsken på det tidspunktet, og dessuten de usyrede brøs høytid i syv dager. Og det var ikke blitt holdt en påske som denne i Israel siden profeten Samuels dager og ingen av de andre kongene i Israel hadde holdt en påske som den Josia, og prestene og levittene og hele Juda og Israel, de som befant seg der, og Jerusalems innbyggere holdt. I det 18. året av kong Josias regjering ble denne påsken holdt. Etter alt dette, da Josia hadde satt hus i stand, dro Neko, kongen i Egypt, opp for å kjempe ved Karkemish ved Aufrat. Da dro Josia ut for å møte ham. Han sendte da sendebud til ham og sa, «Hva har jeg med dig å gjøre, Judas konge? Det er ikke mot dig jeg kommer i dag, men det er et annet hus min kamp er rettet mot, Ett som Gud selv har sagt at det skal volde forferdelse. Håll dig tilbake for din egen skyld på grunn av Gud, som er med mig, og la ham ikke ødelegge dig. Yoshia ventet i midlertid ikke sitt ansikt bort fra ham men han forkledde seg for å kjempe mot ham og lyttet ikke til Nekos ord fra Guds munn. Dermed kom han for å kjempe på Megiddo-dalsletten. Og skytterne skjøt på kong Josia slik at kongen sa til tjenerne sine, «Ta mig ned, for jeg er meget hart såret.» Hans tjenere tog ham da ned fra vognen og lot ham kjøre i den andre stridsvongen som han hadde og førte ham til Jerusalem. Slik døde han, og han ble begravet på sine forfedres gravplass, og hele juda og Jerusalem sørget over Josiah. Og Jeremia begynte å synge en klagesang over Josiah, og alle sangerne og sangerinnene fortsetter å tale om Josiah i sine klagesanger den dag i dag, og de har gjort dem til en forordning i Israel, og se, de står oppskrevet blant klagesangene. Og Josias øvrige anligner og hans gjerninger gjort i kjærlig godhet i samsvar med det som står skrevet i Jehovas lov, ja, hans anligner, de første og de siste, se, de står oppskrevet i boken om Israels og Judas konger.